Mit hergelitek itt a jó népet, komáim. Ez a város fél tőlem. Én ismerem a valódi arcát. Sokot kaptál! Mit akarsz, Grizzly Géza? Nem fél tőlem, cigánylány. Én csak könnyeidet akar. Maga nagyon érzelmes fiatal ember. Már az elején láttam. Szóval állimot Nézd, hallgass, térdei imádkoz! Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mozi Histor podcast. Mi is az a Mozi podcast? Áról Mozi Histor podcast. Ez kicsit úgy néz ki, mintha a Prolihistor Proli Podcastnek lenne valami kicsi kínai utángyártott változata. Hát el kell mondani, hogy való, valószínűleg valamilyen hasonló dolog lesz ez. Pontosabban, úgy, mint a Proli Hisztornál, itt is a mi véleményünket fogjátok hallgatni, itt is a mi véleményünkön kívül túl sok más szakmaiságot nem fogtok találni, viszont a szórakoztató lesz, csak a téma ezúttal... Itt most a filmes termést fogjuk e, átvenni, nem feltétlenül a legaktuálisabb filmekről fogunk beszélni, ám a mai alkalom az kivétel. E, úgy, úgy döntöttünk, hogy indítunk egy újabb adáshozatot a prolihisztorral pármazamosan, mert észrevettük, hogy nagyon szeretünk filmekről beszélni, és nagyon szeretünk a mélyére állást, különböző történeteknek, és ezt nem akarjuk a prolihisztort, hogy ebben, ebben, ebben fontosan jelen legyen, úgyhogy inkább beválasztottuk erről a témáról. És az első alkalommal most a Tárva az utolsó, hogy kibeszélni. Ami ö, nekünk most aktuális film, nem tudom, hogy az adás valószínűleg 2018 elején folyik a leghamarabb, de mi a film utáni hétvégén ültünk le és beszéljük ezt most meg. Az adásnak az az a meltel, -e, hogy ö, az elején még csak ilyen általánosságokba fogunk beszélni a filmről, a véleményünkről, igyekszünk a történetnek a különböző részzeit nem lelőni, és ö, ez a beszélgetés remél, remélhetőleg nem lesz több, nagyon sok, sokkal több, mint 30 perc. Egy ilyen kisebb volumenű adásokat szeretnénk csinálni. És az első fejében a spoilermentesen és később majd biztosan, hogy spoilerezni is fogunk, mert van mit kibeszélni, az biztos. De nem fogunk órás adásokat csinálni, és emiatt, hogy mivel kisebbeket készítünk, valószínűleg sokkal többször is fogunk, fogunk ilyen adásokat gyártani. Nagyon kíváncsiak leszünk a vm -tekre. Majd lezdetek vissza, hogy nektek hogy tetszik ez az újdonság, illetve az, hogy magának a filmet, ha milyen vélemények van, és azt mennyiben ütközik a miénkkel. Igen, szeretnénk ezt egy kicsit provokatívá is tenni, illetve interaktívá, úgyhogy mindig várjuk a különböző kommenteket. Akár támogató, akár anyázó kommenteket nagyon szívesen olvassuk. Igazából remek szórakozás bármilyen délelőttre, délutánra vagy estére. Sőt, Star wars amúgy is, hogyha mi ezt a műsort nem csinálnánk, akkor is anyázódás lenne bármilyen kommentfoló a Star Wars-szal kapcsolatban, fel az új része, ami egészen megosztó lett, és szerintem egyébként nem véletlenül, én, akár már rá is térhetnénk erre az utolsó zsedikre. Áron, te mit gondolsz erről? Jogos a megosztottság a rajongók, nézők között? Szerintem nagyon-nagyon jogos a megosztottság, már csak amiatt is, mert a film, film is egy eléggé hát vegyes, uh, vegyes jelenetekből el. Én, hogy az elején kezdjem, őszintén szólva úgy voltam ezzel a filmmel, hogy már nem is akartam megnézni, így egyáltalán nem érdekelt a hype, így totálisan leszartam a trailerjét is, és úgy voltam vele, hogy majd egyszer megnézem, aztán mégis így végül Sikerült a Premier hetében eljutnom a moziba, megtekintenem több száz másik gyerekkel együtt. Úgyhogy ez egyébként egy, egy, egy, egy jellegzetessége az új Star Wars filmeknek, nyilvánvalóan az új generációnak is szól. Nem lehet egy film nem szólhat csak a régieknek, nem, nem szólhat csak 40 éven felülieknek, illetve sznoboskodó 20 éveseknek. Viszont szerintem azért is ilyen megosztóak a vélemények, mert Tele van iszonyat erős, nagyon jó jelenetekkel, és ugyanakkor tele van nagyon-nagyon szerintem nagyon-nagyon kanyi -nagyon próbálkozásokkal és olyanokkal, amiket én hát, fonákkal vágtam volna ki a filmből. És mert egy ilyen nagyon vegyes lett, így nagyon szélsőséges, nagyon szélsőségeken mozog az egész film, ezért könnyű rajta megosztulni, könnyű rajta meghasonlani. Igen, félek, hogy nem sok vitatkozásunk lesz ezzel kapcsolatban. Én úgy vettem észre, hogy magamnak a statisztikát csináltam, hogy igazából minden két jó dologra jut egy rossz. Öt, legalább. Legalább, és aztán utána gondolkoztam, az Ébredő Erőnél, meg a Zsiványegyesnél, a Zsiványegyesről készítettünk is podcastet egy éve, azt visszahallgathatjátok a csatornán. Hallgassátok vissza azt a csatornán. egyébként mi nagyon szerettük egyöntetűen. És ezután ez a film ez nekem egy, egy úgymond csodás volt, ahhoz képest, hogy szerintem még mindig nagyon színvonalas, több, több szempontból is, és nagyon szórakozható és érzetes és egy jó szífi kalatfilm. Igen. És csak egyszerűen a Star Wars öröksége hogy így nem úgy viszi tovább, hogy így ami nem, nem olyan tudatosan viszi tovább, mint ahogy szerintem kéne. Igen, meg, meg igazából az tény, hogy itt volt, volt -e érzelmi hullámvasút. Viszont, uh, a, igen, egyrészt van a Star Wars örökségnek uh, a továbbvitele, az, az már egy ilyen nagy kérdés. Én azért hát, uh, vegyes érzelmekkel fogadom azt, hogy a, hogy a Skywalker uh, mítoszt így, mítosz így lezertek, bár olyan szempontból, a Star Wars világ az nem feltétlenül a Skywalker családnak kell az eseménytörténetének, meg a dinasztiának kell a, a leírásának lennie, hanem ez jó, hogy, hogy végig is ezt így valamilyen szinten zárja a film, és egy ilyen új irányvonalat próbál me, behozni. Ugyanakkor van egy csomó logikai ellentmondás magában az új filmekben, tehát az ébredőerőben erőben és az utolsó zsedikben, ami nekem nagyon-nagyon zavaró volt, Viszont nagyon sok ö, olyan, olyan erőssége volt a filmnek, amikor tényleg így az ember szívéhez nyúlt a film, kira, ki nyújt. A cellulóit szalag is megérintette az ember szívét. És amikor én. Tehát a, am, amikor volt katarzis, legalább három katarzis, katartikus pillanat is volt szerintem ebbe a filmbe, de sajnos annyira sok. Igen, én, én is háromat ittam le, három katartikus pillanatot, de majd ezt majd a spólyás A lényeg az, hogy a film legfőbb katarzis, a szerintem a film a két harmadánál megtörténik. Ott nekem meg volt a film, ott nekem kész, hogy ha ott stabilista, akkor azt mondom, hogy jó. Király, király a film. Az a baj, hogy utána még megy 30 percig. Megállt. Hát legalább igen. És ö, felhoznék egy negatívmat akkor most ezzel a kapcsolatban, hogy szerintem a játékidő, én nagyon szeretem egyébként a hosszú gólbeszéleket. Hát. Én, én amikor bejelentették először a Justice league a igazságligáját, a 170 percet, én nagyon örültem neki. Mások persze erre fanyolódnak, mert az mégiscsak csak hosszú, vagy nem 3 órás film. Aztán végül a stúdió levágta a 120 percre. Örg... Ami ezért egy elég nagy vágás. Nagyon nagy vágás ez az a és ez addig, ha esetleg egyszer majd arról fogunk beszélni, akkor már ezt jobban kifejtjük. A lényeg az, hogy 152 perc az egy sötét lovag játékidő. Én annál is éreztem ezt hossznak, itt viszont valamiért nem itt nem hallott annyira történt, hogy, így, hogy így ez zavarjon. Igen, azért voltak olyan pillanatok, amikor így azt hittem, hogy Na most már időben is úgy állunk, meg történetben is úgy állunk, hogy itt most már vége lehet. De aztán rájöttem, hogy nem, mert a trélerben még volt két olyan jelenet, ami még nem igen, volt, úgyhogy akkor ezek még biztos lesznek, de biztos nem egymás után, tehát akkor erre még minimum fél óra fel fog fűződni. Úgyhogy az idő az, az tény, hogy hát nagyon nyúlós volt, és nagyon sok felé ágazott el a történetszel, de mégsem ment annyira messzire, mint amennyire ennyi idő alatt elmehetett volna, szerintem. Ő nem, pontosan az van, hogy ő nagyjából a sztóri az ugyanott tart, hogy az elején elkezdődött. Tehát, hogy nem nagyon jutottak sem egyéni karakterfelelődések történtek, és, de maga az, az a küzdelem, a, hát az ellenállás és az első rend között ez nagyjából ugyanott tart, mint eddig. Csak, igen, csak, csak igen, az van, hogy különböző szereplők már nem, nem élnek ezek, egyik meg másik oldalon. Igen, illetve... Illetve behoztak új főkaraktereket, valamint meg kaptunk egy nagyon-nagyon picit az egész történetnek a hátteréről, az egész eseménysorozatnak így a, a nagy képbe való beillesztéséből, de az a baj, hogy nagyon-nagyon keveset. És nagyon sok kritika azt, azt veti az új Star Warsnak a szemére, hogy oké. Okay, Oké, okay, hogy máshol egy csomó mindent a régiről, nem probléma. Oké, okay, hogy vannak benne elég bárgyű jelenetek, nem probléma, csak hogy nincs benne egy logikai magyarázat arra, hogy hogy az Istenben történhetett az, hogy a nagy, gonosz birodalom bukása után, 30 évvel, a semmiből épül fel egy első rend, ami úgy látszik, hogy bénázik, tehát, hogy nem az, nem a, nem az igazi birodalom, de hogy akkor ez hogyan jött el, meg hogy a lázadás, hogy van, tehát, hogy így bele lehet helyezve az új történet, meg az új történet szállak a régi világba. De nincs egy kapcsolat, hanem csak ez így van, és akkor ezt így higgyük el, és így nem nagyon magyarázás semmit, és ez engem borzasztó azon. Igen, itt, itt az első, az első az új trilógia első része az időről, hogy rengeteg kérdést tesz fel, és azzal film az embereknek azóta, hogy csak kérdés, kérdéseket tesz fel, és nem válaszolnak semmit, mert letem van magyar folytatásban. Itt viszont szerintem egy-két helyen nagyon ügyesen csinálják azt, hogy nem akarják megválaszolni ezeket, ezeket a rejtéket, mert az, az, el, az előző rész után Hónapokon keresztül összeesküvés elméletekkel van, volt -e az internet, hogy ez ki, az ki, annak ki a szülei, ez kicsoda, igen, igen. ki az a slog kik rész szülei. Tehát, ilyenek, ja. És nekem annyira elegem volt ebből a Star Wars spekulációba, hogy ezzel lehet igazán kinyírni egy azt meg egy történetet, hogy mindent meg kell magyarázni. És, ez a film jó ügyesen teszi azt, hogy nem akarja ezeket megmagyarázni. Ezt valaki, és, ha ez zavar valakit, akkor ezt teljesen értem. Engem azért, elégítette az iki, hogy nem mondtak semmit, hogy, mert utáltam ezeket az összes Ja, persze ezek, tehát amikor egyes karakterekről volt szó, az, az engem is azért így zavart viszont az tény, hogy, az, hogy a Star Wars-nak az első trilógiája, illetve az új trilógiája, tehát a, a 2000-es évek, ugye az 1, 2, 3, Igen, meg a 4, 5, 6, ezek mind a a római birodalomban a köztársaság bukását és a, a császárságnak a felemelkedését mintázza, vagy, vagy veszik alapul. És itt van, van, van egyfajta kontinuitás, tehát látod azt, hogy ahogyan a Galaktikus Szövetség, a köztársaság elbukik, a belső konfliktusok által, és ö, helyébe lép a birodalom, viszont annak a zsarnoki elnyomó rendszer ellen pedig fellázad ö, valamennyi rendszer, valamennyi ö, ele, ö, ellene fellépő személy és valamennyi flotta, viszont itt azt látjuk, hogy oké, okay, visszaállt a köztársaság, van egy új köztársaság, de valahonnan van egy első rend, pedig elméletileg a birodalom már elbukott. Honnan van erőforrás, ki állnak mögötte, és erre Nincs. egyébként... És, és, és, és egyébként hol van a köztársasági flotta? Tehát van egy első rend, és vannak az új lázadók, de a hivatalos, a, a hivatalos központi kormányzatnak nincs hadserege, illetve de azt elpusztították a, az ébredő erőben, de hogy az az egy, egy kis flotta, tehát nem láttunk nagyon-nagyon sok hajót azért a, a birodalomnak, meg a meg a háborúkban azért ennél sokkal nagyobb seregekkel. Hogy lehet, hogy Slog van pár offshore céget. És erre egyébként, erre egyébként van utalás ebben a filmben. Tehát, hogy jó. itt ugye az volt, hogy behoztak egy olyan bolygót, ami a fegyverkereskedőknek a, a bolygója. Monaco ja, a Monaco bolygó. A Monaco bolygó, a Habsdőzsé bolygó olyan, mintha tényleg a Földön játszott egy-két egy, egy, egy ilyen Kicsit furcsa is volt a sztárvosszilegában, nem hiszem, hogy ez nagyon beleillik, hogy hát, a, a földi logika szerint kasszinóznak ott emberek. Igen, meg, meg a, ott van egy ö, iszonyat kényelmetlen ö, konfliktus. Az a lényeg, hogy oda eljut két, két hősünk erre a bolygóra, viszont a, az a mentőkabin, amivel eljutottak erre a bolygóra, azzal leszálltak egy tengerparton a város szélén, és hogy ott a városi az azért kaszlízza be őket, mert hogy tiltott területen parkoltak az űrkavínyukkal. <gül> Tehát, hogy ilyen, nem, nem, nem is tudom, ilyen, ilyen, ilyen nagyon el konfliktus alakul ki, aztán van ott egy nagyon didaktikus, uh, állatmentő sztor, sztoriszál, igen. ami így rettenetesen rossz jelentben torkollik a végére. Igen, ahol, ahol viszont a Disney az, az kikacsint, kikacsint, hát, hát kilóg, Konkrétan a, nem aló leva a Disney kilóg az egész jelenet mögül, megsimogatja mindenki arcát, és megkérdezi, hogy felfogtad de azt, amit most mondani akartam neked, mert ha nem, akkor elmagyarázom még egyszer, és elmagyarázza még egyszer. Tehát, hogy az egy olyan rész, amit én, én legszívesebben azt kivágtam volna, azt el is felejteném. Ez egy olyan rész, tehát a, a finn és a, vagy a fekete rózsa. Nem, nem, a finn most ja, az igen, extra igen, igen, igen. Hős, és a, egy új, új csajszéja, egy. Ö, a rózsan, a csajszí. A kövér ázsiai tehát egy A kövér csak erős csontzatú. Igen, van. tehát mindig a PC Commandó. Most... Egyébként jó, igen. Volt egy jelenet, amikor benne volt a finn, a, fin, a Róz, ugye a fekete csávó, az ázsiai a pó az egy latinó csávó, igen. és a szívszép jó egyenletben. <laughs> és így minden volt. Igen. Szóval egy nagyon színes a társaság egyébként, ami fura abban a tekintetben, hogy ez csak a lázadóknál van így. Tehát, csak a vannak fontosabb női karakterek, Jó, a lehet mondani a fázma kapitányt, aki egy rohamosztagos nő, de annyi... De csak a hangjából tudjuk, hogy nő. A tehát, hogy, tehát igazából... Az ő... arcát nem mutatták meg feltétlenül. Ö, és a, a, a rossz oldalon szinte csak fehér férfiak vannak. Ez mondjuk egy, ez mondjuk egy utalás, tehát, hogy itt, Jó, itt van egy ilyen, van egy ilyen po politikai utalás, ennél szerintem ezzel még annyira nincs is baj. Meg... Nekem nagyon olyan semmi baj egyébként, mert a film az elsőző filmben az egy fontos karakter volt, akinek volt egy storyvel szerintem érdekes volt, túl túldegesítő, engem nem zavart például. Itt viszont azt lehetett látni, hogy az ázsiai karaktert és a fekete karaktert el kell tenni egy külön story vonalba, és nincs hasznuk, tehát hogy nincs a történetvel, nincsen szeletük, úgymond, hogy, hogy létjogosultságukat nem, nem értettem ebben uh -huh. a filmre. És ez, ez a probléma szerintem. Az összeségben az, hogy, hogy milyen származás színészek játszanak egy szerepet. Ja, a szerepnek az... nem volt értelme még most. Nem, az, az én ennél tényleg teljesen irreális, vagy irreleváns. De igazából Te ez a. Picit beszélik a történetet, hogy tényleg mi, igen, mi a történet. Igen, úgy igen. kezdődik a film, hogy a, minthogyha egyből a hetedik rész után játszodna fe, valamiért, ugye a hatalmas ö, lázadók, egyébként egy, egy, egy, egy, egy, egy nem értem, miért lázadók, hiszen ő, ők a kormány. Emberei, nem? Tehát hát ők a köztársaság védelmezői, a, a lázadók itt most pont a birodalomnak az új lázása hogy legyen, tehát az első rendek a lázadó, szóval fura kicsit, ők elpusztították az első rendnek a bolygó, pusztító bolygóját. Ez egy hatalmas siker, és utána valamiért hátányban vannak. Mert az első rend elkezd írtani a fotájukat, De itt nagyon. És így az egész film az arra épp, az a, az a váza, hogy így az első rend üldözi az ellenáltak a flottáját. Közben pedig a régi tanul, tanul a Lux skywalker től az erőről és a két másik karakterük meg egy kaszinó bolygón, ott sertepertél. És nagyjából ez történik és igazából nem, nem, nem, nincs egy ilyen, ilyen sztori karakteri ív, ami, csak Max a Kylo meg a Lux skywalker van valami íve, ami, hát frelmás véleménnyel vagyok arról, de majd ezt a spoilerásban kibeszedik. Illetve a legnagyobb konfliktus az egész film alatt, hogy a menekülő lázadó flotta az, amikor sikerült elinalniuk az elsőrend hajói elől, akkor kilép a vagy a hipertérből, de kiderült, hogy az elsőrend valahogyan, valamilyen új technika segítségével be tudta őket mérni és követi őket, viszont Kevés az üzemanyaga a menekülő lázadóknak, ami szerintem egy olyan, egy, egy, egy vegyes újítás, mert szerintem nagyon jó végre a realitások között mozogni, és azt mondani, hogy igen, ezeknek a bazi nagy ö, csillagcirkálóknak is van üzemanyagigénye, és van, tehát hogy valódi járművek, vannak problémány. Volt feszültség, ebben, igen, ebben nem igen. volt probléma, ebben volt feszültség ebben a történet szába, történet szába, de olyan. Nem magyarázták a... például azt sem meg, hogy honnan tudja ez a, az első rendezett új trükköt, amit senki nem tud. De egy ember tud. És a, a, az, az, el, az, az eldugott, az eldugott ö, takarító a lázadók ö, hajójának az alak sorában. Igen, de nem takarít, hogy a, a, a, aki arra figyel, hogy nem menjenek el a kabinnon az emberek. Ja, tehát, a... Így, eltették a, a, a pincébe a csajt, és ő tudja a pont, hogy ez hogy működik. Tehát, hogy ö, ilyen, ilyen baromságokból rengeteg van a filmben, mikor. Ö, találkoznak a Benisszió Delatorról által játszott szereplővel, aki szerintem egy hatalmas pazarlás volt ebben a filmben erről a szereplők castingolni, mert egy király színérsz, és ebben nem, nem, semmi dolga nincsen igazából. Ő is éppen, hogy pont egy olyan ember, akire szükségük van, és csak hogy ott van. Igen, és csak pont egy cellába zárják be vele. Meg, Jó, hogy... majd, majd még visszatérünk erre egyáltalán. Igen, igen. De, De mindig is az a lényeg, hogy menekülnek a lázadók. Közben történik, történik, történik különböző cselekmények, közben Ray és Kylo Ren, vagy Ben Skywalker egyre. De, de, de, ben ben ben szóló, szóló, szóló. Bocsánat, benszóló, kicsit közelebb kerülnek egymáshoz bizonyos módokon, majd ezek után az egész film végül egy. egy egy sóval borított bolygón lévő csatába a Ami szerintem jó volt. Ami, igen, az, ott azért nekem volt egy-két pont, ami, ami eléggé zavart, és aztán utána van, van egy vége. Nyilván vannak, akik meghalnak, vannak, akik új pozícióba kerülnek, vannak, akiket átértékelünk. Vannak elégként, egyébként elég merész fordulatok a filmben. Egyszer-kétszer e, leesett az állam azért. Ha, az, az. ha hmm. nem, ezt nem ezzel felelődőre hogy ne akarna megletni. Mert meg, meg akarnak letni. A probléma szerintem az, hogy kicsit, kicsit önkényesen kezelték ezeket a meglepetéses dolgokat. Tehát, hogy így, oké, meglepődöm, de aztán elkezdek a gondolkozni, hogy oké, de ez így nem stimmel. És ö, igen, még korábban, az erő, még az ébredő arra páncstalták, hogy ebben semmi újdonság, és Ebben vannak újdonságok, de az újdonságok többnyire ilyen félig átgondolt új ötletek. Igen. Ami legfőképp, a probléma ezzel az, hogy az erőt kicsit így, így átgondol, új, újra akarják gondolni, de igazából annyi történik, hogy olyan dolgokat tesznek az erővel, amit korábban nem. És nem értem. Tehát, hogy így. Majd minden. mindig minden ezt a már igazából Szerintem... át, át kell lépni most. Mert, kell. mert akkor beszéljünk, akkor mostantól spoiler, aki nem átta a fiat, az ne hallgasson minket tovább. Nézzetek meg a magatoktól, döntsétek el, hogy az albi, eddigi véleményünk alapján megéri ez a jegyet -jegy, vagy sem vagy már alapból átjátok, és akkor figyeltek ide. Tehát az erővel mostantól lehet olyat csinálni, hogy fogod magad, és egy más helyet teleportálod magadat, az, vagyis a hologramodat. Ilyen egy asztrált kivetődés. Igen, azt kivetődés. az, az, az asztrált bőtesten, vagy nem tudom. Nagyon fura, és lehet mostantól eddig az hogy érezték egymást az emberek az erőn keresztül, akik így, hogy ó, oh, oh, itt vagy, vagy nem, oh. érzem, hogy másik mit ez, Ezeket már felvezették itt. Most már konkrétan. Telefonbeszélgetéseket folytatnak az erővel. De ne nem csak az, hogy facetime FaceTime-on az erővel. De olyan facetime-on, hogy, hogy nem csak megérinted a másikat, hanem esetleg anyagot tudsz átadni. Anyagot is adnak, tényleg. Hát konkrétan az. az olyan, igen, van egy olyan rész, amikor uh, Kylo Ren és Ray uh, beszélgetnek, de úgy, hogy, hogy Ray Lux Skywalker-el van egy bolygón, és Kylo Ren pedig egy anyahajón van. És ők beszélgetnek, megérintik egymást, és közben esik az eső, és Kylo Ren vizes lesz, mert hogy, a, mert hogy az a bolygó, ahol ré van, ott éppen szakad az eső, és aztán éppen rej ordibál Kylo és közben ott látja Kylo a kivetülését, majd amikor ennek a beszélgetésnek vége van, hirtelen látjuk Kylo Rent az anyahajón, és azt látjuk, hogy vizes a keze. Uh -huh. Tehát konkrétan anyag is utazik az erő által nyitott csatornán. Tehát ez arra. még nagyon furcsa fordulat, viszont itt erre lenne egy egy ilyen mondva csinált magyarázaton, Jó. ami mondhatjuk azt, hogy, és ez, ez most hegylakós lesz, de <gül> hogy, hogy tegyük fel, hogy van az erő, ami átjár mindent, és vannak olyan nagy tudású emberek, és most felejtsük el a midiklorianokat, legyünk szívesek, akik, akik az erővel tudnak bánni, és akiket így megáld az erő azzal, hogy, hogy így őket átjárja és minél több ilyen van, annál jobban megosztott, annál kevesebb dologra képesek. Viszont az új ö, részekben már csak négy ilyen ö, személy van, ugye Luke Skywalker, a Snoke, Kyloren és Rey. Négy darab erő használók. Ja, bocs, bocs, ötödik ember is van, herceg Hercegnő, aki a, a legkín... legkínosabb jelenet a filmtörténetben előzik. A Star Wars-ban biztosan, tehát hogy Jar Jar képes ehez képest semmi, nem is fáj annyira. Tehát, hogy... Igen, de ele, ele, ele egy picit később. De hogy, hogy van az az elméletem, hogy nagyon kevés erőhasználó van, és így az erővel uh, lé, végrehajtható képességek azok egyre koncentráltabbak, mert kevés ember között oszlik meg, és azért ez a kevés ember egyre durvább trükkökre tudja használni, csak ha ezt elfogadjuk, hogy ez tényleg így van, akkor pedig elindul a hegylakó, Története. Kibír, a... Kibírtak a többet? Igen, hogy, hogyha ezt tegyük fel, így van, és erre mondjuk a karakterek rájönnek, de ezt most tényleg tele, találtam ki, akkor elindulhat az, hogy a, hogy a megmaradt öt karakter, vagy már csak négy, vagy már csak három. az kettő, bocsi, a negyedik Kettő, Vagy kettő Kettő, A, a Kerry Fisher, ugye Kerry Fisher a Tehát, hogy marad egy két karakter, az elkezdi magát lemész, egymás lemészáll, hogy minél több erő legyen nála. Vagy pedig nem így van, vagy pedig tévedek, és ez tényleg csak egy fantázia, de akkor meg honnan jön ez az újfajta erő. És igen, itt jön az nagyon-nagyon kényelmetlen jelenet, a amit szerintem, Dániel, te, legyen tiéd az érdem, hogy megosz a, a hallgatot. történik a, a... filmben, ugye, hogy a lejjel hercegnő kitalálja, a kármérnő nem, nem lövi ki az, az ő hajóból. Viszont a, a rohamosztagos haverei viszont megteszik ezt helyette. És egy ilyen hatalmas sokkolja, hogy Leiahercegő Le Le kilövik és kirepül az űrbe. Konkrétan, az férom... egész, az egész, ö, izé, mi ez a... Híd. a... az, az egész híddal együtt? Tehát átbár, az egész admirális, meg ilyenek repülnek ki, és azok így meghalnak. De Leiahercegőt Le Le pedig utána látjuk, egy-két egy perccel később az űrbe lebegni, ugye így kezd átfagyni, és, de hirtelen megmozdul, és kinyílik a szeme és így visszahúzza magát a hajóba. De úgy, minthogyha ő valamilyen szuperhős lenne, és így visszarepül a hajóba. nem olyan alakban, egyébként, tehát, hogy iszonyat hülyén néz ki az egész. És visz, valahogy ezt így el kéne hinni, hogy ez így lehetséges ebben a világban. És hogy ezután senki nem tesz fel kérdéseket? És hogy szerintem azt azért, életet senki nem értette, senkiek nem tetszett, az egy bakura baromság, hogy akkor miért csinálnak ilyen hülyeségeket. Most akkor egyébként azt sem biztos, hogy nekem, hogy a K.O.R. most tudja, hogy az anya meghalt vagy sem. Tehát, hogy akkor meg minek? Hát szerintem most Kylouden érzi, de nem tudom, hogy ez egy ilyen teljes kérdőjel az egész öt perc, hogy az így vita lesz a párbeszédek között, az elkövetkezendő évekig biztosan mint az evokok, vagy ember, egy... Igen. Mert ott például, amikor a Kerry Fisher meghalt, akkor lenyilatkozta a stúdió, hogy nem kell beszarni, mert hogy minden fontos jelenetet felvettünk vele, úgy, hogy megvan. És ez konkrétan a Kerry a harmadik jelenete az egész filmben, amikor felrobban az egész parancsnoki híd, és akkor azt mondtam, hogy jó, oké, akkor Kerry így nagyon könnyen kiírták a filmből. De akkor most miért így nyilatkozta azt a stúdió, hogy, hogy az összes pontos jelenetet feleltük? Hát három darab jelenet. Hát ez ennél több, bármelyik szereplő több jelenetbe szerepel. Mint ő. És akkor De most... Egyébként volt később nagyon sok nagyon jó, jó jelenet. Egyébként. Én örülök, hogy nem, nem akarták azt megoldani, mert nem is lehetett megoldani ezt a stúdió szempontjából, csak hogy kírják itt Igen. Ennapján, tehát akkor meg mind a francnak kell felrobbanni. Tehát a, a kövieség. Az egy fölösleges. Viszont a, a pozitívum akkor a Ebben viszont nagyon jó. Szerintem ebben a filmben nagyon jó, és nagyon jó a jelenléte is, és egyébként pozitívan felírtam még azt is, hogy nagyon jó ebben a a kívül a női figurák. Uh -huh. A réi nem idegesített, mint az előző részben, itt sokkal érde, ő sokkal jobban a helyén kezelték ezt a figurát, így voltak neki nehézségei is egyébként, és nem volt ez az ilyen mindenható istencsászárnő egyből, de így meg, meg kicsit szerényebb is lett szerintem, úgyhogy nekem itt nekem szimpatikus. A Rey egészen mellék is irányodott a Kylo Realm, Luke Skywalker, Poe de már 3-as között, tehát hogy így. Igen. Um, Viszont a, volt egy nagyon jó karakter még a Carrie és vagy lejárnak a Le -Le pótlika, a helyettese. A lila hajó mi, mi? admirális. Foldó admirális, aki Fordó admirális. Kérdé, admirális. Meglep, így, így, így azt gondolják, hogy fuhát ő majd az ilyen ármánykodó, ilyen új, új, új ellenálló, ilyen, ilyen áruló, ellenálló lesz, de nem, nem, ő sokkal nemesebb ennél, és olyan van, amikor fogja magát, ott marad a hajón, és szembefordul a hatalmas lázadóhajóval, az első hajója ellen, és fénysebességgel áthajt rajta, az annyira király volt. Ott, a, annál a annál ott, ott így, nem, nem tudtunk mit mondani, és az azért volt iszonyat kemény. Mert ott nem azt csinálták, hogy akkor villódzás, és akkor ilyen hatalmas hangefektek, hanem hogy teljes csönd, és megmutatták három különböző szögből, hogy éppen mi történik. Hogy szakad szét a hajó. tehát így darabja A, hát, a, a, a, a darab darab róhuan voltak volt egy hasonló, akkor fogták az egyik csilagróbat, és beletolták a másik csilagróbólba. Na ez az szor kettő. Tehát hogy szerintem ez nagyon király volt. Ez inkább sokkal, sokkal inkább az, mint amikor a, a róhuan meglövik a bolygót, és ott látod közeledni a hatalmas Igen, robbanást. Az is, az is nagyon jó. Csak ez most össze van csomagolva, a, tehát ott az mondjuk másfél-két percig van, ez össze van csomagolva öt darab snitbe, de az olyan, hogy ott tényleg leesik az állad. Beszélgessünk egy kicsit a viccekről. Ezt akartam kérni, hogy, hogy, hogy egy kicsit rúgjunk már bele a filmbe, mert megérdemli. Én nem akarok belújni, én a vicceket meg fogom nem. Ami fura lesz, mert a más filmeknél, még Marvel filmeknél már kezdem utálni. De Star itt most konkrétan a játsszuk le, kró oda oda-oda-oda mondást. <gül> Jó, de az... <gül> igen. Ne, hogy mi van gömbivel? <gül> Oké, okay, az adnék, hogy a Star Wars 8 az egy ilyen modern ö, ilyen stílusú blockbuster, az azt jelenti, hogy 5 percenként van egy humoros jelenet. Hát legalább 5 percenként, viszont olyan humoros jelenet, ami konkrétan a szombat vasár, szombaton és vasárnap 10 óra előtti gyerekműsorokban előforduló. Tehát, hogy ez a, van olyan is, van olyan is. El, elég sok ilyen van, és ez, ez konkrétan ö, értem, a gyereknézőket be kell hozni, kell, kellene ők, illetve a, egy másik kében, bocsánat, ezt, ezt ide, ide betűzöm, hogy, hogy ez annyira iszonyatosan a merchandisingra ment rá, és ahhoz viszont nagyon kellenek a gyerekek, hogy, hogy ez engem nagyon zavart. Viszont a viccekre visszatérve, hogy nem tudom, amikor, amikor ilyen jellegű odaszólogatások vannak, az engem nagyon. Az zavart. elején nagyon megijedtem, hogy ez lesz az egész film. De hát ez mikor, van az az az, az mikor, az film. mikor a Paul de Maron telefon járkodik. Az, az, az nagyon rossz volt. Az. Nem. De annak az de első aztán értem, el... értem, hogy, hogy oké, okay, a Pódemarón egy ilyen figura. Én elhiszem, hogy van egy ilyen figura, ő csinálhatja ezt, arint, hogy a Hanszóló is csinálhat egy ilyet, mert ő is egy ilyen, ilyen figura. Aztán ott a Huxtein bornok, akinek egy hatalmas ripacs, és az, az meg azért tetszett, mert egy hatalmas ribas. Az így is tartják a filmben, és az előző, előző filmben is már ilyen volt, csak akkor nem humorot használták fel, hanem csak simán ilyen volt. És uh, itt, Max, amikor a Luke Skywalker vicceledik, akkor érzem egy kicsit olyan sutálnak az egészet, mert a Luke Skywalker-t, mi nem így ismertük meg, hogy nem, nem ez az ilyen ilyen komik relief Marvel karakter. Igen, amikor mondjuk rá, rálőnek kb. 15-20 lézernyalábot és aztán utána előlép a fűzlisből, Fűs. meg a porból, és így lesöpri a vállát. Igen, az, az, nem, az, az nem való. Az nem, nem. Az nem. Tehát ez a mozinézőnek, mozi nem tudom, kitáltak egy formulát, hogy hogyan kell a mozinézőnek biztos szrakozást nyújtani, el, nyújtani hogy így, ö, van egy ilyen idői tartalma, amik, után utána muszáj egy vicces dolggal feloldani. És egyébként értem is, hogy miért csinálják ezt, mert például nagyon sok gyerek ugyanégnéz a Star wars és a Rogue One az nagyon nem gyerekeknek való film volt tavaly. Viszont mennyire egy királyfilm Jó, azért volt. mert mi szeretjük, mert mi Jó, most már annyi, annyi évesek de én a gyereket nem vittem volna be arra, hogyha tudom, hogy milyen a film. Ö, az utolsó, hogy eddig egy, egy, egy azért vállalhatóbb alkotás, annak kell, hogy van benne egész néha egészen buta dolgok vannak benne, és beszélünk ki, a legkatartikusabb gyerektől az egész Star Wars egyik legkatateku csak De, de várjál, akkor foglaljuk össze, hogy mi volt az a három, ö, három jelenet, vagy szerintem van, az, ö, van három jelenet, ami iszonyatos királyság volt. Ugye az egyiket már említettük, amikor kamikázak kamikáza, kamikáza, bele, bele rohan fénysebességgel a Holdó Admirális. A... Az egyik egy kisebb dolog lesz, amit majd, majd meg fog, akkor fogok, most már előbb. Ö, Visszahozták ugye a Fezma kapitányt, aki az első dali annyit sem, hogy odaadta a, a kódokat. <gül> nem csinált semmit, egy ilyen hatalmas menő, magas, ilyen króm színű, rohamosztagos nő. És, és ilyen, ilyen fülgomoztak az első embere mondjuk, tehát így tök jó. De, és nem kezdtek fel semmit, és itt volt egy, egy irányát, megint egy, egy egész kevés amúgy, de szerintem az hogy méltó volt, és a méltón ö, fejezték be azt a kis konfliktust, amit a finndel elkezdtek az első filmben. Mm. És az úgy szerintem menő volt. Tehát attól függetlenül, hogy nagyon gyorsan véget ért, és úgy, úgy éreztem, hogy oké, okay, ez, ez, ez, ez, ez egy elégedett vagyok. tehát hogy Á, hát én, úgy, én én én helyrehozták ezt. Nem, nem volt szükségszerűen indokolt megölni egyébként. Azt vettem észre, hogy az első rend az nagyon megfogyatkozott annak elleni, hogy, hogy evleg ők alapnék mindig többen, de ugye a karaktereikből nem igazán tudom, hogy mit fognak kezdeni a következő részben, nem hiszem el, hogy a Kylo Ren az egy ilyen, tényleg fő lesz. Hát valószínűleg azt próbálják majd bele csinálni, de amennyire suta az első rend, és amennyire... Suta a is, tehát igen Amennyire tele vannak, annyira van a Kylo Ren. Vannak, Kylo Ren én, a, én egy ilyen második katartikus jelenetnek kevésbé tartanám ezt, inkább a legelején, amikor amikor lebombáznak egy, egy, egy hatalmas csillagrombolót, és ott, ott egy ilyen önfeláldozás, meg ott egy ilyen... Ez a van ez kísértítés, tehát hogy arról szólt az egész film egyébként, hogy a, a lázadók hogyan fognak nyerni, és hogy nem úgy nyernek, hogy önfározással. Mint hogyha róga vannak, akarnak egy kap egy mutatni, hogy hívósnak, ah. hogy nem úgy, nem kell meghalni, hülyék. De hát az, az egész filmben mindenki meghal. Tehát hogy a, a lázadók folyamatosan veszik a számot és a végére, tehát egy maroknyian maradnak, és akkor hogy, hogy lesz elemállásokból, hogy lesz bármi, és valami a film azt így, a végén akar egy ilyen reménytel ilyen, ilyen, ilyen hangulatot árasztani magából, és szerintem ez megbukik, mert egyszerűen az van, hogy így a, az elállásnál vannak 30-an, és a, nem jön a segítség, egyébként nem is jön segítség semmi, és a, az, az első lennél meg van két teljesen inkompetens figura az élen. Igen, viszont miért csak kettő inkompetens, és hova lett a legpotensabb? A legpotensabb figurát az fogták és így kiiktatták. Konkrétan az történik, hogy, hogy Snoke-ot ebben a filmben minden egyes gyereknéző szemelátára félbevágják. De, de úgy vágják félbe, mint ahogyan még soha senkit nem vágzak félbe. Úgy vágják félbe, hogy a keze ott marad a, a, a kalapén. Tehát így nagyon király, tehát nagyon brutális, és aztán majd egy közeli is hozzá. Ez egy ilyen közeli jelentben lehet is látni. Azt történik, a Kyle órában történik egy egy hatalmas fordulat, hogy így a ré, mikor Ray kinozza a sznok, akkor fogja magát és a snow így kinyírja. Igen. Egy trükkel. Ö, ami egyébként be lehet kötni, hogy akkor a snook azt Mörden látta, ha ő mindent lát. Szerintem a sznok egy hatalmas májer volt, és ennyi. Igen, tehát ő is, ő is többet magyarázott a saját fenségességében, saját nagyságában, mint ami volt. És igazából itt azt lehet mondani, hogy azt mondja akkor a Rének, tehát az a lényeg, hogy a snook megparancsolja Kylo rennek hogy végezze ki lét a fénykardjával és akkor mondja a Rey, hogy tehát ő látta a látomásában, hogy Kylo Ren nem fogja őt kivégezni, és akkor erre mondja a Snoke, de hogy ő látja a Kylo Ren gondolatait, és hogy bábként rángatja őt, és látja, ahogy a harag elönti a szívét, és hogy bekapcsolja a fénykardját, és elpusztítja az ellenséget, vagy valami ilyesmit mond, és akkor bekapcsol egy fénykardot, nem azt, amit a kezében van, hanem ami Snoke mellett van, és az az erő használatával, fogja, és így távolról, 30 méter távolságból felbevág fél, egy Király volt egyébként, tehát tapsoltam a legszívesebben, <gül> hogy ez király, na ez menő. Na ott én azt, én hittem, én, én azt hittem, hogy ott megtört, és utána egy nagyon fantasztikus akció jött. Végre van, ö, van fénykard, ö, Pár baj csata. Én erre vártam már nagyon régóta, mert szerintem ami az évredő erőbe volt, ez közel sem volt kielégítő. Nekem ott az megvolt, tehát ugye, ott is ugye az, volt, az ö, dobott rajta, hogy csak egy volt. És eb, ha jobb gondolunk, ebbe is csak egy van. Ami igen. szerintem kihasznál a klant, nem kevés, ott föl, hogy ott, ott nem igazán lézerkardokkal harcoltak, meg ketten voltak lézerkardokkal. Fénykard. Fénykard. És ezt amúgy a magyar, magyar szinkronba is elcseszik. Tényleg abban is lézerkardnak mondták. De nem, úgy, hogy a, a legelső említésnél fénykard van, öt perccel később meg lézerkardozzák. És akkor néztem, nem, nem, hogy... Azért, nem, mert mindegy. Tehát a lézerkard kina szótak számba, de igen. szinkronnál mit akartam? Hát, ilyen, ilyen, ilyen lézer ostor, meg nem tudom mikkel mi, szórakoztak. Mi léze, Nunchaku is nunchaku, volt. Az, ami ami rohat kellemetlen volt. De, hogy szerintem király volt. Igen, de ott fejek repültek, ott fejeket lukasztottak ki, de tök király volt. Igen, tehát azért, azért itt a, nagyon sok gyerekfaktor volt, de nagyon sok uh, brutalitás volt. Szerintes az egész ját ilyen pirosban úszott, piros háttérben, piros ruhák voltak az emberek és nem, nem az ott semmi vér, mert amúgy látszózhatott valami olyan történtek, hogy végtagvágások, meg minden, de szerintem nagyon menő volt, viszont utána én azt hittem, hogy a Kylo most történt valami nagy váltás, de igazából nem történt akkor a váltás, mint amire számítottam. Most akkor magyarázd meg neked, miért tetszett, mert nem értem. Nekem azt tetszett benne, hogy hogy Ren-t mint a hiszis kisgyerek, és hogy a film elején Snow kegyeiből kiesik, mert nem tudta megoldani azokat a parancsokat, amiket ő megkapott. Viszont a... a hogy hívják a első rendnek a fő ripacsát? Bocsánat. Az első rendnek a fő ripacsa az a hax. Hux. Viszont Huxot a film elején nagyon, -nagyon szereti a snok. És, a padlóhoz vágja, hát, ne már. hát nem áll. De utána, amikor. Tartja őt. De, de, de, de amikor utána a snook elmagyarázza, hogy hogyan tudják bemérni a lázadók hajóit, akkor úgy, úgy távozik snook, hogy na, most apu engem szeret, és akkor, és akkor utána kb. elküldi a picsába a snook Kylorend. És a, a film végére pedig így hmm. azt látom, hogy rendben semmiféle karakterfejlődés nem történik, ugyanaz a hisztis gyerek, csak rájött, hogy nagyobb játékokkal játszhat, ha megöli a put, de most nem, nem csak a vér szerinti a put, hanem most a sötét oldalon fogadott, lévő fogadotta putt a fogadott a put megöli, és akkor ő lehet a góri, és akkor akkor fekszik le, amikor akar, akkor eszik csokit, amikor akar, és azzal játszik, amivel akar. De, konkrétan... viszont, de viszont nekem kivannyi, kicsit kivan írva az, hogy most akkor mi történt, milyen váltás történt. Tehát az felemelő zene volt, felemelő nagy, nagy, nagy katarz, hogy akkor a Kályodán most végig csak a fényt választotta. Ja, nem, és nem, És aztán nem. Ut kicsit bonyolították ezt, hogy nem teljesen, mert ő még Hiába volt ebből elege, abból is elege van még mindig a másik oldalból, a lázadokból, azokat is ki a hogy nullál, nullázni akarja az egész konfliktust. Igazából egy szétcseszett család, szétcseszett uh, tagjainak utolsó, legjobban szétcseszett uh, gyereke. Tehát, hogy konkrétan a Skywalker és a Solo családnak, ahogy megnézett, rohadtul nem egészséges ilyen környezetben gyereket nevelni. És hát aztán megtudjuk, hogy mi történtek, tehát, hogy Luke is majdnem megölte Kylo Ren gyermekkorában. És Ami után, teljesen karakter idegen luktól. Igen. Tehát ez a lukról, most most mindjárt beszélni fogunk szerintem. De hogy, de hogy azt látjuk, hogy, hogy Kyloran nyilvánvalóan, hogyha, hogyha ez a valóságban játszódna, akkor se lenne normális. És, és ehhez hűen nem normális Kyloran, ami nekem ilyen szempontból most ezzel a nagy fordulattal, nekem sokkal jobban tetszik Kyloran hiszi, mint az ébredő erőbe. Akkor csak egy, egy, egy kis kislányt láttam benne, de most látom a az őrült diktátort, aki, aki elpusztítja a felettelévő az ős diktátort, a, a, az ős császárt, és a helyébe lép fiatalon, mert azt mondja, hogy az én ambícióm hatalma ö, sokkal nagyobb és, sok, és sokkal nagyobb birodalmakat képes megdönteni, mint az, mint az, az elődömé. Uh -huh. Viszont, hogyha most ez volt itt a felnőtteknek szóló brutális része, de ami viszont a merchandisingot totálisan biztosította, azok a szőrös pingvin papagájok, aminél szerintem az, a, porgok. a porgok, aminél az egyik legkínosabb jelenetet láthattuk az egész filmben. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy a birodalom visszavágban szegény tamtamot felvágja a hogy bele tudja fektetni Luke-ot, hogy ne fagyjon meg. Itt csúvi kettő darab porgot leöl és megsüt <gül> nyárson, majd utána oda megy nagyon-nagyon sok ilyen kis porg és sír, és a hatalmas tízszer akkora szemükkel Uh, így nézik, hogy Úristen, mi történt vagy? És aztán Csuvi, nem, nem, hogy menekülnének nekem, Nem, hanem, hogy oda mennek zokogni és, és, és így kérdezni, hogy miért, és akkor csúvinak elmegy az étvágya. Nem, na ez volt karakteridegen és filmidegen az egészről. Na ez egy hatalmas nyikacsintás a gyerekeknek, hogy hogy na látjátok, itt vannak ilyen nagyon-nagyon... Aranyi... Nem kell leölni azt aki cuki. Igen, igen, és ez, ez borzalmas volt. Tehát az hogy, az, hogy azok a lények megszállták a hajót. oké, okay, rendben, az, hogy utána a Csuvi lelöki ők, őket a, a kapcsolókról, mert zavarja a harcban, oké, okay, de ez, hogy most egy Csuvinak is bűntudata lett, hogy leölt két ilyen madarat, az, az szerintem szar volt, az nem kellett oda, és az, az, az botrány rossz volt, Ez nem, nem tetszett. Viszont volt benne egy-két ha jelenet azon a bolygón járunk, hogy uh, amikor a Lux Skywalker tanítja Rét azzal, hogy ő nem akarja tanítani, ez ilyen, ez ilyen buddhista, meg ilyen zen-koandra volt nagyon-nagyon emlékeztető, hogy amikor az öreg, öreg buddhista zen mester nem akarja elfogadni tanítványnak a, a követőjét, de a követője ettől kitart, mellette, mellette, és akkor így ő válik mesterré végül. Kicsit nekem klisés volt, de nem baj, mert klikés. szerintem ez az erő dolog, ez amúgy is nagyon sokat vesz át a különböző keleti vallásokból, és emiatt ezt teljesen elfogadom, hiszen legalább, legalább következetesen ez, ezeket a mintázatokat viszi végig. Hát Meritának is a film elegetett, szerintem beszéljünk a Korsman luke mert hogy ez a hogy mi kezdenek tehát ő ugye a Star Wars-nak a, a nagybetűs hőse. Igen, a paraszfiú, A paraszfiú, aki legkisebb királyfi, Igen. aki Megmenti a rasszist, és így most így kitalálták, hogy így nem. Tehát hogy így most már így, így nagyon öreg lett és nagyon, nagyon megkesedett, és az, hogy ott van a szigeten, az nem, az nem egy ilyen nagyon felsőbb fennköltebb dolog miatt van, hanem azért, mert egyszerűen gyár volt és elfutott. Megszégyelni magát, szényli azt, azt ami vált. És végül is ebben szerintem azért lehet valami. Jó, tehát... csak ugye a, a nem, nem, nem feltétlenül váltják meg akarnak tett a végére. Tehát az történik, hogy a végén kikívja a Kylorent egy pár bajra, de úgy, hogy nem, nem, nem harcolva, csak kikítél a, a csapása elő, és a végén kiderül, valahogy, hogy a Luke használta az erőnek azt az, az új upgradált funkcióját, ami nem a tér elő, mikor itt beszélgetnek egymással a telefonon, hanem így kivetítette a saját testét oda. Elé, és beszélgetett vele, és adott például valaki, a alatt egy kabalát. Amit azért tegyük hozzá, hogy az konkrétan az a kabala, itt csak egy ilyen ö, lábjegyzetként, az a kabala az konkrétan az a hatalmas ökölni plüs dobókocka, amit a legprosztobb taxisok olyan láttunk, ez konkrétan az a, az a kabala, csak ez, ez Hans é volt, és a Millennium Falconon tárolta ezt. Igen, adott egy kabalát, ami szintén egy hologram volt, Tehát, úgy, úgy fogom, hogy ilyen ilyen erőkivetülést, én, én nem értem, és akkor az, amikor hogy a Luke Skywalker a saját testét, ezért nem találták le a lézerek, ezért nem találták le a lecsapta őt, ő csak hogy kivetítette a saját magát, és aztán fogta magát, és mivel fényévekkel odébb tette ki magát, ezért van, mert túlságosan sokat használ az erőből, vagy nem igazán értem a lényeg az, hogy Luke Skywalker fogja magát, és meghal És eltűnik, a de saját bolygóján. Szerintem, szerintem itt konkrétan nem az történik, hogy meghal, mint mondjuk ahogyan... ahogyan jó. Úgy hal meg, mint joda. Nem, tehát nem úgy hal meg, mint a 66-os parancs utáni Jedi halálok, hanem úgy hal meg, mint uh, Obi-Wan Kenobi, és úgy hal, mint Yoda Mester, De. hogy egyé válik az erővel. Tehát amikor a negyedik részben, vagy, az, vagy amikor az eredeti Star Wars filmben uh, Darth Vader lecsap obi akkor nem, nem, egy nem, egy, nem akart miatt meg. Nem egy holttest van, hanem ott, a bíván egyé válik az erővel, amikor a hatodik részben Jóda Mester meghal, ott se konkrétan meghal, és így elfoszlik a teste, és, és, és elporlad, hanem ott is Jóda Mester egy válik az erővel, és itt is Luke Skywalker az megerőltetés miatt is egyé válik az erővel. Ez tök szép lenne, hogyha Luke Skywalker halálközeli élményben lett van a része azelőtt, közvetlenülben a az obi nem volt megvése, ő most vagy meghal kardától, vagy éil az erővel, mondjuk ez egy ilyen döntés. A -mester már volt májában feladat túlságosan öreg volt, már te nem bírt magával, vagy beteg is volt gondolom, és akkor fot magát is meghalt. A Luke Skywalker nem volt az a film felépítve, hogy neki most hal, meg kell halnia. Egyszer tagát és meghalt. Csak úgy. Hát, de végülis rálőttek lézerekkel, meg, meg, meg, meg lezúszták. Nem lézer, rálőttek, vagy pont, úgy. hogy nem rálőttek, hanem így a, a kivetített testére. Igen, de, de végül is ott azt nem tudtuk, hogy ez egy ilyen kivetülés. Tehát az is lehet, hogy akkor ott az, egy, az ugyanúgy sérülhet, az ugyanúgy egy halandó test, tehát hogy azt ugyanúgy el kell szenvednie a a Lényeg az, hogy ezeket Más... most megint mi magyarázzuk bele és nem értjük. És mert megint az, hogy nem magyaráz meg valamit a film, amit rohadtul meg kéne magyaráznia, de igen. Ezzel szemben viszont Kerikvisel szerepel, hogy leja, az úgy van benne, mintha a következő részben is szerepelne. És ez nem tudom, hogy fel megvalódi Ez egy nagyon nagy trükk lesz. Valószínűleg az hogy a fő, hogy a story ugrálni fog egy évet mondjuk. Addig fel tud készülni mindkét oldal a nagy összecsapásra, és időközben a hercegő ment a. Felvezető szövegben hívják, hogy meg, meghadd fejezzék. Vagy így, vagy így hogy időközben elvesztettük őt, már nem tudom. Esetleg lehet egy olyan, hogy, hogy megoldják két jelenetnyi cgi jal hogy mondjuk van egy, egy hologramos beszélgetés két lázadó csatahajó között, ahol mondjuk a Pódemeron beszél a, a lejával, miközben két másik csatahajon vannak, de és a, a lejájt kilövik. De az meg, a... meg, meg semmit, tehát hogy az meg még az olyan, mintha. A, ebből a filmben az elején kinyírták volna, amikor kirepít, kirepült az ablakon. Úgyhogy. Hát igen, de ez talán egy kicsit stílusosabb lenne, mint hogy a, kiírni a, a kezdőszövegben, hogy bocs, de meghalt a színésznő, úgyhogy meghalt. De, le, hát, le, a tábornak idegezni meghalt, és most össze vagyunk törbe, és most erőt kell emberíteni. Szerintem ez igen. pont, inkább így működhetne. Nem hiszem, nem, nem, nem hogy a, a, a háttérben valahol ott van legyen, és azért felrobban, az azért nem, azért nem működik szerintem. Viszont, hogyha már Jeddiknél vagyunk így a végére, egy pár szót azért meséljünk el arról is, hogy Joda Mester ismét feltűnő. nagyon jó volt. Ne, hát nekem... Kivéve, hogy megint egy új szabályt hoztak az erővel kapcsolatban, hogy a erővel egy év vált szellem Joda meg, e e meg tudja ütni a lúkot luk és kihatásom a természet a, ilyen, tehát, hogy A villámot oda csap a fára, ami kigyullá. Tehát A Joda Mester hatással van a jelenre. Igen. Aztán szellemként. Ez egyébként tényleg hihetetlenül idegesítő, és... Engem nagyon-nagyon engem zavart. Jó, hát ö, szerintem áram most már ezt a fiatalt egyedig kitárgyaltuk, egy kicsit hosszabb is lett, mint amit te veszed, de hát a star wars egyébként azért nem tudom. Sok, sok múlt van volt benne, meg nagyon sok embernek közel hozzá, és nekünk is személyes dolgunk is volt gyerekkorban is, meg ugye most is az új filmekkel. Szerintem erről nagyon sokat lehet beszélni. Én nagyon kíváncsi hogy ennek a filmek a, a későbbi visszhangja, mert ugye az elején mindenki nagyon, nagyon lelkes, és most ez a film viszont tényleg olyan. Olyan, hát Azt hiszem, a, a, a keményvonalas sztárvosszrajokra rajongókat nem fog tetszeni annyira. Igen, de legalább behoz egy csomó új nézőt, és azért megismerteti ezt az univerzumot másokkal is. Tehát ez szerintem azért dicséretes, de nekem ami ebben tényleg sok, hogy a a merchandisingra annyira rámegy, és az annyira pufátlan és látványos, hogy az engem nagyon szabad. Meg a viccek zavartak neked. Meg a vi viccek, de nem, tehát hogy a, a, mérsék, a, tehát, hogy a, a mértéket nem tartó, és az, az iszonyat gagyi, és, és tele baby szint alá menő vicceknek a használata, de ez egy másik dolog. Te összességében mit mondasz a filmről? Én azt egy mondom, mondta? hogy szerintem ez a... Az előző azt szerintem a legjobb film a szitek bosszúja, és ez nagyjából azon a szinten van nálam. Tehát azok is a hibái, de vannak nagyon erős pillanatai, még a hangulata is nagyjából stimmel szerintem, akinek abban kevesebb volt a poén. Én ezt a filmet egyébként még mindig így is jónak tartom. Ezekkel együtt, mert a Star Wars-nak vannak olyan erényei, amiket ez a film is még mindig hoz, nagyon szórakoztató, nagyon kalandos, nagyon látványos, nagyok a színészek egyébként benne. Vannak ezek a nagyon erős pillanatok benne, csak most egyre több hibát látok benne, és ez nagyon, nagyon sajnálom. Ö, nekem csodás volt, de azon a szinten, a egy Star Wars film, mint egy átlagos film, egy, a, a mezőnyben szerintem ebben még mindig egy kiemelkedő darab. Úgyhogy ö, ne, ö, nem igazán vagyok lelkes, aki edzedik részre valamiért. Nem, nekem is ez a... Ez a meglátásom, hogy én már erre a filmre se voltam, cseppet sem lelkes, nem, nem éreztem ugyanazt, mint 2015-ben. Szerintem a, a Zsivány 1-es az egész Star Wars uh, szériának, attól függetlenül, hogy ez egy ilyen kis spin-off, a legjobb része, viszont ez uh, is egy kifejezetten jó részlet. Nekem ezzel annyi bajom van csak, hogy ha Star Wars filmként kell rá tekintenem, akkor a hibák azok nagyon-nagyon látványosak. Viszont a laptop hibát szerintem nem látnám akkor a hibának, vagy nem is látnám egyáltalán hibának, hogyha nem Star Wars filmként kezelném. Összességében szerintem a katartikus jeleneteknek a száma és az erényei, meg az előnyei azok mind kiemelkedőek. Lehúzzák azért a hibák. Én Ugyanazt a mondani, mint az elején, hogy egy nagyon szélsőséges film, a szar ö, és, a, és az arany ö, váltakozik folyamatosan, de szerintem azért egy megnézhető film, és talán meg, meg is érte nekem, tehát hogy nem akartam rá elmenni, elmentem rá végül, és szerintem többet, többen jöttem ki a moziból, mint amennyit ott hagytam. Igen, igen csak, csak egy-két dolgoknál zavar, és ez, ez sajnos még zavarni is fog szerintem az elkölkezendő időben. Igen, viszont hogyha nem nézte meg valaki a premier hetén, vagy nem moziban nézte meg, akkor szerintem oh. nem vesztett azzal sem. Csak... Hát, egy-két jelenet miatt érdemes moziban megnézni egyébként. De amúgy meg. nem sürgős, csak de. hogy nem akarod, hogy ezt mindenki, mint most, mi, ahogy mi tettük. Tehát ez valószínűleg most a és is. Hát ez volt a mozi az első adása. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a re rendhagyóan hosszú adást, mert az első adásunk I is rendhagyó, mint egyébként az összes Ferencsházunknál. A következő adásunk az biztosan rövidebb lesz, és egy másik filmről fogunk beszélni. Még, nem, még most nem tudjuk, hogy melyikről, de majd hamarosan kitáljuk, és akkor majd. Hát egy másfél-két hétemből szerintem már ura minket. És kommenteket azt mindenképpen helyezetek el, hogy szarok vagyunk, jók vagyunk, anyánkat, ne az anyánkat, hanem a növérünket. Vagy, hogy bérencek vagyunk el. <gül> Vannak a bérenceik. Köszönjük, hogy meghallgattatok Sziasztok. minket. Sziasztok!